Ну що ви, лікарю, навіщо такі сумні думки? Е, голубе, ми короткочасні гості на цьому світі. Не встигаєш надивитися на золоте сонце та голубе небо, як вічність вже стукає до тебе у двері. Виходь! Добре, що Менгу Ханові не захотілося мерзнути під валами Києва. А коли б трапилося навпаки, от і був би кінець. Може не всім та багатьом, бо я не вірю, що Київ витримає облогу. Адже Пер'яслав і Чернігів не витримали, а захисники там не менш мужні, ніж наші. Василакий мочив у гарячий воді рушничок, і витер ним залишки мила на добринному обличчі. Ну, парубче, тепер видно, що ти справді парубок, а не старий дід. Поглянь у дзеркало, пізнаєш себе? Це, братику, мистецтво змінювати людську натуру. Ви, руси, до цього не додумалися, а ми, греки, здавна це робимо. Однак у вас борода? Василак усміхнувся. З ким поведешся, у того і наберешся, і подав дзеркало. Добриню глянув і обімлів. Ой, невже це я? На нього дивилися чиєсь чуже незнайоме обличчя. Худі обсмалені морозом щоки блищали, як вичинена шкіра. Тепер, коли раптом не стало вусів і бороди, виразніше виділялися брови і особливо очі, що напружено слідкували за кожним його порохом. А чуб, добре прополосканий дніпровською водою, а нині підрізаний над чолом і позавухами, лежав темною пухкою копицею на крупній довгастій голові. Щоб краще себе розглядіти, Добриня повернувся до вікна та різкий біль у спині пронизав його тіло наскрізь. Він схитнувся, випустив дзеркало. «Ти забув, хлопче, що нині одержав гостинця від Менгухана?» – пробурчав Василакій, підхоплюючи його попід руки. «Лягай, сину, лягай, і не ворушися, і допоміг йому добратися до ліжка. Поки Василакій, прибираючи шаргав ногами, брязка в ножицями та бритвою, Добриня, пересилюючи біль, тихо лежав на лівому боці обличчям до вікна і дивився крізь вузькі шибки на ясне голубе небо. Лежав, думав про те, що сталося з ним за останні два дні, і не вірив сам собі. Мов, крізь Мариво вважалося жовте з рідкими вусами і також рідкою бородою обличчя менгу, купання у Дніпровському прогної, сперечання жокте з киянами і вбивство послів. А сьогодні Вбивство у відповідь цілої сотні полонеників. Невже це не сон? Невже він сам був учасником цих страшних подій? Так був. Бо ще вчора носив на плечах дрантя монгольського богола, а нині лежав у чистій постелі київського Тисяцького. Ще вчора за своє життя, яке кожної миті могла бірвати чужинська шабля, не дав би і ногати. А сьогодні він вільний і тим щасливий. Яке це щастя бути вільним, не бути рабом? Він не почув, як вийшов з хоромених гречин, як причинилися за ним двері. Бідь поволі затихав. Приємне тепло огорнуло його зі всіх боків, і сам того не помічаючи, він склепив повіки. Прокинувся від того, що відчув на собі чийсь пильний погляд, розплющив очі. І побачив посеред хоромини Янку з великою дерев'яною тацею в руках. Він ще не зовсім прийшов до тями, ще не струснув себе залишки дрімоти, а тому подумав, що побачив її уві сні. Вразив його погляд дівчини і вираз її обличчя. На ньому вимальовувався крайній подив. Йому навіть здалося, що вона злякалася і ось-ось випустить з рук тацю, на якій принесла йому вечерю. Ця думка остаточно вивела його із сонного зіцепеніння, і він підняв голову. «Янко, ти?» Дівчина злякано виступила на крок. «А ти?» «Хто?» Це здивувало його. «Як? Хто?» «Я? Добриня?» Він підвівся, сів на ліжку, і раптом здогадавшись, чому Янка не признала його, усміхнувся. «А, ось чому ти сумніваєшся?» Що я без бороди та вусів, правда? Так це ж ваш Василак і Гречин зробив таке чудо, що я й сам себе не впізнав. А я таке справді добриння, їй богу я. Янка все ще пильно приглядалася до нього, ніби сумнівалася, вірити чи не вірити. Потім поставила таця на стіл і тихо сказала: Ось матінка прислала тобі вечерю. Їж, і поправляйся. Ти захистив мене? Врятував від поранення або й смерті. Я вдячна тобі, а особливо тата та мама. Аж страшно подумати, що б з ними було, коли б мене не стало. А я тебе справді спочатку не впізнала, аж сторопіла, побачивши зовсім чужого чоловіка, а тепер бачу ніс і очі ті ж. Добре, що хоч по носу впізнала. Ледве пізнала, так ти змінився. То був старий смерд, а тепер. «Ніби молодий боярин або й князь!» «Ого!» – посміхнувся Добриня. «Які в тебе крайнощі! То був старий, тепер став молодим! Був раб, смерд, тепер боярин або й князь! Так, чого доброго, я ще й справді високоноса задиру!» «Ну, не дуже задирай!» – фиркнула Янка. Смерд завжди залишиться смердом, хоч би його нарядити і в князівський, чи боярський одяг!» Вона навіть бередливо притупнула ногою. А я і не ряжусь в їхній одяг, серйозно відповів на те добриня, зачеплений заживе. Куди мені? Аби лиш трохи загоїлася рана, так і полечу у свій калиновий кут. Якщо мунгали не йшли туди, то я буду найщасливішою людиною на світі. І нехай тоді князь і боярин зрівняється щастям зі мною. Я бачу, ти сердися, примирливо сказала юна бояришня. «Не серце. Я ж прийшла не для того, щоб дратувати тебе, а принесла вечері своїми рятівникові. Їж і поправляйся, бо без цього не доїдеш ти до свого калинового кута». І вона, крутнувшись на одній нозі, вибігла прудко схоромене.